Fericitul episcop, Valeriu Traian Frențiu! Fiul lui Joachim, preot greco-catolic și al Rozaliei Demeter, s-a născut la Reșița, județul Caraș-Severin, la 25 aprilie 1875. A primit botezul și mirul la 23 mai în același an a frecventat școala elementară în localitatea natală, apoi a mers la Blaj, la Gimnaziul Superior, unde a luat examenul de maturitate în 1894. A fost trimis din partea eparhiei de Lugoș la seminarul central din Budapesta. Hirotonit preot la Lugoș în 20 septembrie 1898, a fost apoi trimis la Viena, la Augustineum, unde a obținut doctoratul în teologie în 1902. Întors în eparhie, a îndeplinit diferite funcții în curie, după care a fost numit protopop de Cugir în 1904. În 1912 a devenit vicar foraneu de Hațeg. La 14 ianuarie 1913 a fost consacrat episcop de Lugoj. În 1920, papa Benedict al XV-lea l-a numit asistent al tronului pontifical, în 1922 a fost transferat la Oradea ca episcop eparhial. Datorită posibilităților financiare deosebite ale acestei eparhii, a putut deschide școli confesionale la Oradea și la Beiuș. A construit la Oradea Seminarul Mare și Institutul Teologic. S-a implicat în construirea de noi biserici, precum și în apostolat, aducându-i în eparhie pe părinții asumpționiști, pe oblatele asumpționiste, pe franciscanii conventuali și alte congregații. În 1940 l-a primit ca auxiliar pe episcopul Ioan Suciu. În același an, din pricina ocupării nordului Transilvaniei de către Ungaria Hortistă, în urma dictatului de la Viena, 1940, a decis să rămână la Beiuș, oraș aflat dincolo de noua graniță. Aproape întreg teritoriul eparhiei de Oradea ajunsese să facă parte din Ungaria și a fost încredințat episcopului de Cluj-Gherla, preasfințitul Iuliu Hosu, ca administrator apostolic, episcopul Ioan Suciu rămânând la Oradea ca episcop auxiliar. În 1941, scaunul metropolitan de Alba Iulia și Făgăraș rămăsese vacant. Episcopul Valeriu Traian Frențiu a fost numit administrator apostolic al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, rămânând în același timp episcop de Oradea. A condus arhieparhia cu multă demnitate și înțelepciune în tot cursul războiului, până la începutul anului 1947, apoi s-a întors în eparhia de Oradea, al cărei teritoriu fusese reintegrat în România după război. În 1948 a fost numit arhiepiscop ad personam de Papa Pius al XII-lea, ca decan de vârstă ale episcopilor greco-catolici, a prezidat toate conferințele episcopale din perioada vacanței scaunului mitropolitan de Alba Iulia și Făgăraș, perioada 1941-1948, a reprezentat Biserica Română Unită în fața autorităților și a condus astfel rezistența acestei biserici în fața asaltului întreprins împotriva ei de guvernul comunist a fost arestat în noaptea de 28 pe 29 octombrie 1948, odată cu ceilalți episcopi greco-catolici. Alături de aceștia, a fost dus mai întâi în lagărul organizat de securitate în Vila Patriarhului Ortodox din Comuna Dragoslavele, apoi în lagărul organizat la Mănăstirea Ortodoxă de la Căldărușani. În 1950 a fost transferat în închisoarea cu regim de exterminare de la Sighet. Deși s-a îmbolnăvit grav din pricina condițiilor de viață de acolo, n-a primit niciun fel de îngrijire medicală și a murit la 11 iulie 1952 în celula 44, înconjurat de frații săi într-o episcopat. A fost înmormântat în cimitirul orașului de pe strada Rodney din Sighet, mormântul său fiind necunoscut.